اندلسن اندلسن اندلسن ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعوا بإخسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق التقات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسولة فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله Wa khairil hadidi hadd Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bid'a wa kullu bid'atin pomoč serijal predavanja o križarskim ili krstaškim ratovima. Dosad smo obradili tri krstaška rata, odnosno pohoda ono smo došli smo do dijela kada smo govorili o tome da je vraćan kuc i zadnje što smo govorili, a to je bilo smrt Salahudina Ejubije, a to je 1193. godine po Miladiju. Nakon njegove smrti država koja je bilo objedinjena u njegovim rukama, a to je Egipat, Šam, odnosno kako ga danas zovu, Levant, i Irak, dio Iraka, sjeverni Irak, bio jedno je država nakon njegove smrti podijeljena među njegovim sinovima na tri dijela, na onaj egipatski, šamski i irački. Naravno, da odmah podsjetimo da su križarski krstaški ratovi započeti sa ciljem zauzimanja svetih mjesta svetih mjesta kod kršćana kako bi obezbijedili hodočasnicima da u miru odlazi međutim godinama se godinama se ti ratovi odnosno samo u početka tačni pretvorili u sasvim nešto drugo pretvorili se u masovno ubijanje, u pljačku, zulum, otimačinu, pretvorilo se u trgovinu, ekonomiju i sve drugo što je daleko od onog, kako se navodi da su to kao neki plemeniti veliki ciljev. Znači, kada je vraćan kuc, Nakon bitke na Hittinu, Papa Innocent III, njegov dolazak je jako bitan na vlas kao papir, jer bio jako pohlepan, lukav, zločast, tako ga opisuju u zapadnim izvorima, čak opisuju da je bio poput zmije. Smatrao je Znači, došlo je sa ono što ćemo narodnom periodu govoriti. Možemo čak strpati, strpati po navodnicima u jedan u jedno predavanje narednih četiri krstaška pohoda, krstaška rata. Jer se dešavale tako brzo i tako kratko. Znači, Papa Inocent, on uh, je smatrao, razmišljao, bio je mlad, ambiciozan. Razmišlja o tome da on u stvari što bi bio samo papa, vjerski vođa kad može biti i dunjalučki voža, kralj i car preko, preko crkve, bio jako ambiciju u političkom smislu. Njegova vizija bilo da je suštinski problem u muslimanskom svijetu, odnosno oko prevlasti, ko da ima prevlast svojim rukama, je odnosno najbitnija zemlja koje je u svim rukama, on vlada muslimanskim svijetom, po njegovom procijenju bio Egipat, Misr. Njegovo je mišljenje bilo da onaj ko uzme Misr i bogatstvo Misra, odnosno Egipta, taj može i zauzijeti čitam muslimanski svijet. A onda je što tome dodao drugi argument, a to je da su stvari, da je Egipćani, da, da su njih zauzijeli Rimljani, a Rimljani su raširili kršćanstvo, odnosno kršćanstvo je prije Islama bila u tom mjestu. Pa svakako zaslužuje to mjesto da se ponovo vrati u ruke kršćana. Znači, govorimo o tom periodu i tom njegovom razmišljanju. Ova misao osvajanja Egipta i zauzimanju Egipta kao, kao centralnog, najbitnijih mjesta od kojih se može ponovo vratiti kuc. Naravno, sve se vrti oko kuca i ponovo uspostaviti kraljevstvo križarsko. Ta misla, ta ideja koja će ovo papu Inocenta će uzrokova da se pokrenu ni manji ni više nego četiri krstaška pohoda. Uz kad dodamo, jer ovo što ćemo već razgovoriti, to je da jedan anatemisani, protekvireni kralj, njemački car, Friedrich II, protekviren strani pape, anatemisani jer ga nije poslušao, vidjet ćemo čemu, oni onaj koji uspiju stvari da vrati kuc ponovo u ruke križara. Vidićemo kako. Naći nakon što se, što je kuc oslobođen ili kako se god nazvali u Jerusalimu ponovo su ga križari vratili, ali je to krajalo jako kratko, 15. godina. I o tome govorimo. Naći o tome ćemo govoriti večeras, suština ovih križarskih ratova i najbitniji dio, je ovaj dio i to nije vraćan kus sa krlju, sa borbom, nego sa sporazumom. Govorit o tom in šala. Da se vratimo na tok historijskih događaja. 1193. Ovo sam posjećan, jel kurdski oficir se uzdigao na visok stepen, odnosno ljestvicom, hijerarhijom napredovanja. Od običnog oficira dostigao je stepen namjesnika, sultana, vladara i to neprikosnovenog, a to je Salahudine Yubi. Te godine on umire, koji je zavladaju, spostavio jedini muslimanski svijet protiv križara i to mu je bio glavna ambicija da se pokrene džihad, vodi džihad koji su pokrenili prije njega namjesnici koji su spomenuli. Od Mevduda, Imadudina Zenkija, Nurudina Zenkija dolazi četvrti Salahudine Yubi i uspijeva da vrati kuc Znači, nakon bitke 1187 na Hitinu kada su muslimani na čelu sa Salahudom i Ajubijem uh, u briljantnoj borbi bitke dobili dobili uh, borbu proti kršćana iste godine oslobođenje Kuts vračani Kuts a nakon toga kada on umire kada on umire nakon šest godina Dijeli se, malo spominu, dijeli se spomenuo, znači, država koja ta bila jedna cijelina dijeli se na tri dijela, na Egipatski, Levanski, odnosno Šam i Irak. Međutim, nasljednici Salahudna i Ubije nisu bili na njegovom nivou i stepenom. Ne samo da nisu bili na njegovom stepenu. ni praktikovanja vjere, ni političke ambicije, ni ljubavi prema džihadu, ni za muslimana, muslimanski svetinja, nego je njihova glavna borba bila da zadrže ono što im je došlo uh, od vlasti uh, što je rasparčano, što im je došlo u ruke. I promijenili su taktiku. Taktika Salodine je bila da on vodi inicijativu protiv kršćana kao stranog tila muslimanskog umetu i vodi od džihad pokreni od džihad. Kada su došli njegovi nasljednici u ta tri dijela muslimanskog svijeta nakon cijelovitog njihova borba bila, njihova bila, njehovo, njihovo postupanje križarima, križarima je bila uglavnom reakcija. Odnosno, pristajali su na bilo kakve sporazume, dogovore i čak sporazume sa križarima protiv muslimanskih drugih pokrajina mjesta. Znači, vratili se na ono prijašnje stanje koje je bilo je Salaudna i Ubije ili Nuru Dina Zenkija ili čak i Imadu Dina Zenkija. <clears throat> A... Ako ima potrebe da posjetimo, vi znate početku kada su počeli krstaški ratovi, eh, 1095. odnosno 1096. i kada je prvi krstaški rat, križarski rat, on je bio, možemo reći, jedini uspješan. Tada su uspjeli da formiraju četiri državice ili države, Edesu, Antiohiju, eh, Tarablos ili Tripoli i kraljevstvo Jerusalmsko, kako zvali, ili Kuc četiri državice države su oni imali i ili su i povezali. Kada je Salahudene i Ubi vratio, uništio dvi, prije njega u stvari je Imado Dinzenki osvojio, osvojio Edesu, a Salahudene i je uzeo e, kuc, vratio kuc. Znači, e, ponovo su uspjeli sa, sa trećim križarskim vratom da da vrate Tarablos, da ostane Tarablos, znači, odnosno Tripoli i Anti, e, Antiohija. To je ono što je ostalo. Imamo ovdje na karti znači to, to izloženo ovdje... Nači ostala samo Antiohija i e, Tripoli i e, grad Aka ili akra kako je zove uvel danas. Ovo sam posjećam da bi nas uveo u temu. E, nakon ovog, znači, e, malo pristo spomenuo, znači, dolazi Papa jako ambiciozan. E, I osmišljeno, e, osmišljeno je imao namjeru da, da preuzme Evropu svoje ruke, da politiku stavi ne samo, da ima prevlast vjersku, nego i političku. I on je bio onaj koji je pokretao ratove krstaške, odnosno križarske pohode u narednim periodima. Inocent treći, o njemu je rič. Znači, on je sebe smatrao da nije dovoljno da bude samo papa, da bude vjerski vođa, nego da bude i kralj i car. I onda je svremena na vrijeme naređivao i tražio da se pokreću krstaški pohodi. Naravno, on je nasljedio, bio nasljednik trećeg krstaškog pohoda koji je bio neuspio, ne koji je bio vođen na kraju sa Richardom Richard Alijek Srca iz Engleske. Tako da on pokrijeće 1202. godine, ovdje ima napisane godine kada su bili krstaški ratu, s da ima neki, neki detalja koji nedostaju. Znači, 1202. pokrijeće se četvrti krstaški pohoda. Uh, znači osmislio ga je i pokrenuo sam papa koji je prethodni. Njihov problem je bio u ovom četvrtom krsaškom pohodu što, što uh, finansijski nisu bili jaki odnosno čak nisu imali dovoljno novca da plate brodove koji će ih letačka vojska odnosno, odnosno iz Venecije, Venecije uh, brodovi koji će prebacit uh, do, muslima, do obala na levantu u šamu. Nisi imali dovoljno stava, pa se dogovorili. Daćemo dio, pa kad odemo i osvojimo, opljačkamo, plaćemo drugi dio. I tako su i krenuli. Međutim, u toku, u toku pohoda bilo je, bilo je ovaj razmjena mišljenja, misli, kao, šta je bilo najbolje da urade, kako da postupe, jer glavni problem je bilo financijski kako platiti brodova i ono što su dogovorili da plaćaju Venecije odnosno Veneciji. I onda su onda ih uspiju nagovoriti, podstaknuti uh, namjesnik vođa iz Venecije Dužd, i dao im ideju. Kaže umjesto vi što da se izlažite gubitku i i mogu učen porazu da idete u muslimanske zemlje u Egipat a cilj je bio da odu u Egipat znači da zauzmu do, doline rijeke Egipta do, znači tamo gdje se onaj u deltu kako je zovuk tamo gdje se ovaj rijeka Nil razliva i uljeva u Sredozemno more umjesto tu da odu a to je veliko bogatstvo taj dio veliko jako bogat i od nje su planirali da finansiraju svoje krstaške ratove E, uspio ih nagovort venecijanski namisnik da ostvari stvari da prvo odu napravi jednu malu avantura u stvari da napanu, na, napadnu Konstantinopolis današnji Istanbul kršćanski samo druga verzija ortodoksno i dao im je tu ideju tako je to krenilo a ovamo negdje se naravno nekih knjiga može naći kako ih je voda odnijela gore krenuli su dole, pa ih voda odnijela gore. Imamo bi smisla da su rijekom išljali, ali pošto su isli tako velikim, ogromnim morem, jel, da ih voda odnese gore umjesto dole, znači, jako smiješno. Znači, njihov, njihova pohlepa, Dunjalučka, materijalna, je u stvari smišljeno, namjerno ih odvela da, da napadnu glavni grad istočnog Rimsku, sasno, osnovu Bizantiju. Bizantijsku državu. Znači, nije riječ ni o kakvom vjetru koji je skrenuo sa planirano kursa kretanja. I tako su došli do Konstantinopolisa, opkolili ga, napali, ušli u grad i pljačkali i harali. To je bilo u 1204. godini. Znači, pokrenuti je rad 1202. A, a već 1204. nisu došli na obale muslimanskih država, već su završli u Konstantinopolju I tamo su znači, ubijali ljude, svoje kršćane, pljačkali i uzijeli ogroman plin, ogranu pljačku. Naravno, jel, to je bila velika uvreda za kršćane tih mjesta. Čak i, i Grčku i druga mjesta, sve koji su pripadali e, Bizantijskoj državi. To je te mjere jel, da, ovaj, da je to zabilježeno u njihovim izvorima, da je jedan od grčkih autora, pisaca, historičar rekao, prenosim njegove riječi onako, parafraziram, kao vidite šta je uradio Salahudine Jubi kada je vratio kuc Jerusalem. Pošedio kršćana i nije pobio, pustio da izađu. A vi ih ubijate, pljačkate. Zauzili se kršćanski grad i kaži po ovom ispade da je Salahudine Jubi bio bolji od vas. Zastavljeno ga Bogdan slijedljeno. Pokazuo da je bolji od vas kršćana. E, time je htio stvar da kaže jel, ovaj, to je jedan opis iz njihovog ula šta je, bilo prava, šta je bilo u stvari prava slika križarskih krstaških ratova. Da je e, I pa se ne zašla samo na ovom. Logično je bilo da da papa bude nezadovoljan, da ih kritikuje i da kažete gdje ćete nanaše, nego, nego od papi papa e, je dočekao ovo sa blagoslovom. Napad na e, Konstant, Konstantinopolj je od strane papi dočekan sa blagoslovom blagoslovio križarsku vojsku od onog što su uradili pa su onda pojašnjenje toga bile zašto otkud sad blagoslov papa pa zato što svakako ga je neprijatelstvo prema njima i i i usvari u osnovi su oni držali na nekom ova na nekom nivou neprijatelstvo kao i muslimane znači ortodoksnu crkvu su držali na, na stepenu na stepenu neprijatelja i čak izdanao je možda samo na malje, nalo blagim stepenu il neprijatelstva kao i muslimane nakon naravno i s time je završio ovaj, ovaj križarski pohod sa ovim je završio taj križarski pohod e, a nakon toga nakon toga je e, prošlo određeno vrijeme onda je ponovo ambiciozni papa, inocentreći e, opet je o, o, ostala ona onaj san, neostvareni san a to je da ponovo se pokreni da se pone, pokreni križarski pohod da se osvoji Egipat, sjeverni Egipat, radi potreba vraćanja, radi materialnih potreba i vraćanja kuca. Znači, glavna je bila ideja to da su doline, doline, dolina rijeke Nila, njeno uzimanje da je veliko bogatstvo i da onaj ko to uzme, ko time vlada, on može finansirati rat. Znači, na to bila zasnovana ideja. Tako da papa ponovo pokreće peti križarski kršćanski rat 1218. 1218. I su radili tada? Uspjeli su, poslata je, vojska, poslata je vojska i došli su, uspjeli su da uđu u riječni tok Nila i uzijeli su grad Dimjat. I ostali su u njemu tri godine. Znači, 1218 su su došli i tri godine se zadržali u njemu. Da, da, ovaj, da saberu svoje snage, da se pripremi za dalju u borbu i tako dalje i onda su krenuli nakon tri godina krenuli su uh nizvodno odnosno prema Kairu. Ovde imamo tu na slici sve fino pojašnjeno. Krenuli su prema Kairu, svim da nije zabilježen ovaj peti uh, ovaj peti križarski rat nije uh, nije zapisat u 1218. da je bio. Uh i krenuli se međutim uh, nepoznajući okolnosti prirodne okolnosti u Egiptu i odnosno uh, ponašanje rijeke Nila trilikom poplava to ih je koštala. Krendlci izašli su na otvoreno, a onda se desle velike kiše, izdala se rijeka poplave i tako da je to nastradala tu vojska i konji. Nastradali su i jedva su se izvukli da vrate, neki su nastradali na tom putu, izgubili su materijalna sredstva, jedva su uspili da, da, da živu glavu izvuku da se vrate živi. Da se vrate živi ponovo u dimjat i vratno se ponovo Evropu. Time da i ovaj, ovaj krstaški pohod peti po redu, opet je bio čisti poraz i neuspjev. Ali opet ostaje papa sa svojim snom da, da zavlada Egipto. Znači, kak god je slao određenu vojsku, kak god, ka, ka god je bio neki pohod nije se na zaustavio nakon poraza i nakon greške koju napravi, opet je imao tu umislu. Međutim, sad je bio problem u sljedećem pohodu, koji je trebalo bi šesti po redu, bio je problem što nije mogao naći nijednog cara, kralja u Evropi koji je bio raspoložen da povede vojsku. Svi su to izbjegavali. I on kad je izvagao kada je zvagao snag određenih kraljeva i carjeva, našao je i utvrdio je da u stvari, da bi najviše odgovaro, da je bio najmoćniji među njima, da je bio u stvari njemački car Fridrit II. Fridrit II. Veliki, kako zovu i smacuo da je bio genijalan čovjek, genijalac. I traži od njeg da on povede krsački rat. Međutim, Fridrit II. Veliki nije htio. Zanimljava stvar za Frira drugo velikom, da je on imao bliske veze sa muslimanima. To je poznato bilo. I da je nastojao i tražio i angažao da se da se njegovim postredovanjem, njegovim aktiviranjem, njegovim ulaganjem, a treba da se prevedu mnogi knjige sarafskoj jezika, naučni i korisni knjige na, na evropski jezik na latinski, prvenstveno. To od njegovi fadlova kojim, za koje spominju. I to je od stvar njegova ta genijalnosti. On nije da pokreni križarski rat. Čak dvije godine papa ustrajno tražio od njeg da, da pokrije. I kada je, višio, kada je vidio da, da ga neće poslušati, onda je papa izdao fetvu, ponavodimo fetvu, izopćio ga, anatemisao ga, protekvirio ga. Kaži ti si čafir. Što? Zato što ne slušaš glavnog glavno uhođu njihovog nesluša i neće da pokreni da borbu protiv muslimana. I to nije bio problem pod Fridera drugog. Nije bio problem. I dalje je ustrajavao na tome. Čak su poveli rat jedan pred drugog. Papa je organizovo vojsku, poslao vojsku proti njega i ratovali su zbog toga. Ratovali zbog toga što on nije htio da se odazove. Da povede krstaški rat. A onda se dešava neverovatna stvar. A to je Da, da dolazi poziv od muslimana, od nasljednika, vlast, nasljednika Adila u Egiptu, od porodce Jubija. Njegova tri sina su zagužvali ko će biti nasljednik, zaratovali. Naravno svetrojica su misli i pola, e, smatrali da da imaju pravo na vlast i zaratovali svako ima određen svoje vojsko, određene svoje veze, utjeca i tako dalje. Jedan od njih jedan od njih se odvažio i poslao je pouze pismo Fridrihu II i pozvao ga da dođe u arapski svijet, muslimanske zemlje da njemu pomogne da pobijedi svoj vojto braći, da on bude namjesni vladar. I šta je šta je šta mu je ponudio? Ponudio mu ako ti meni pomogneš da ja preuzmem vlast od moga, nakon smrti moga oca. Kaže nasu pro tome, kaže ja tebi poklanjam kuc da uzmeš do kuc. Naravno to je bilo jel ovaj, to je bila hedija za Fridriha drugog. Tamand dvije stvari riješio. Riješio sa papom probleme s toj ratovom, odazvao se sad pokreće križarski rat krstaški rat. Druga stvar dobija kuc bez borbi. Tako mu je obećano da pomogne ovom, a on im plaho nimo treba pomoć, da ovo da ovo ne bilo sam da ode sa vojskom u Egipat da pošalje vojsku da mu pomogne i ova je dobio vlast, a njemu je za uzvrat jedan od eh, sinova je njemu znači, dao kao poklon kuc. Tako da je u ovom, a to se u stvari smatra kao šesti križarski pohod, kršćanski pohod, naši pokriče ga Fridri II. veliki kuc, u stvari, nije htio da ga pokrene. osim kada je dobio, kada je mu bilo obećano da će dobiti kuc kao poklon, kao hediju. To se desio u 1229. godine. Dolazi Fridri II., sa malom flotom i sa 300 onih e, njihovih vitezova ratnika, pas je 300 mala flota, nekoliko brodova dolazi i odlazi u kuc i ulazi u grad bez pralivjene kape krvi, bez otpora, bezička. I ne samo to, da bi poženje bilo još veći. tu prvu noć kad su zanočili i na sabah kada je trebao kad je trebao ezan da se na, zauči uh, u džamii u Mešdil Aksa naređeno je naređeno je da taj ezan se ne uči na sabah namazu ispočasti prema kralju Fridriku drugo, II Fridriku II kako se u stvari i ne bi probudio kako nije probudili spava umuran, Muran je do došo kako ga ne bi probudili a ispočasti prema njemu O znači, ovaj, ovaj sunet odgađanja i nučenja je zana, nije tako, tako nepoznat. I tako je, znači, i tako su dobili, dobili su na poklon. Kao hediju su dobili kuc. Fridurg i veliki koji je inače zanimljivo za ovog. Fridurg i veliki je poznato da je volio muslimane. I da je od njegova poznata izreka, čak i prenosi mnogi filozofi, jedan od njih Fridi Niče prenosi, da njegova izreka bila mir i prijateljstvo i ljubav sa muslimanima, mržnja i neprijateljstvo prema papi i kršćanstvu. To je njegova poznata izreka. I zato i kad se vratio od nakon križarskog rata, opet je ratio s papom. Jer stvar nije dao papi da papa preuzme vlast u Europi. I zanimlja je još druga stvar, da u njegovoj vojsi u vojci od Fridira Dugo Velikog, da u njegov vojci su bili, tako su izvali u njegov, kako bi kažu Saraceni. Kad kažu Saraceni, to su muslimani, muslimanska vojska. Bili su muslimani u njegov vojci. A tad su već bili, jel, vratili Siciliju i dugo vrema boravio ovaj, Frid II. Veliki na Siciliji. I bio je poznato o tome da je Frid II. Veliki bio zadivljen islamskom, muslimanskom civilizacijom. A i naravno kako ne bio zadivljen, jel? U srednjem vijeku Evropa bila, znači, to To je onaj, kako oni zove onaj, mračno doba, to je nazadak, to je siromašt fokarešćina. Znači, sve knjige kad godinji sabereš, sve knjige u njih iz Evropi, sve knjige sabereš, jedan musliman u Endelusu je tada kućno budutekimo više knjiga nego svoje Evrope kad sabereš sve knjige. To je poznato bilo. To govori o njihovoj pismenosti, kulturi, civilizaciji i tako dalje. I mi smo to učili iz istorije kao, kao mračni, crni, vi, cr, crni ovaj, srednji vijek. Još bio mračan, ali za koga? Ko njih bio mračan? A prešute nam ovaj ono što su ukradu od muslimana nakon što je nastala preporod i renesansa u, nakon srednjeg vijeka. Dobro. I onda znači, od šestog križarskog rata, pohoda koji je u ovom smislu bio uspješan da bez borbe bez metka, bez ičega, da vrati Jerusalem. Nije prošlo 15 godina, muslimani su, koji su bili ljubovorni naravno, jer to je bila čista izdaja. Zamislite koja je to izdaja bila od ovaj, strane ovog namjesnika u Egiptu ko što je ovo uradio. Nakon 15 godina muslimani su ponovo došli i opkolili kuc i vratili kuc jer ga imali, nije ga imao konibrantni čuvati. I nakon toga što su vratili, znači 244. godine, kad su vratili muslimani kuc, u ruke muslimana od tada pa naredni sedam vijekova sve do dolaska židova u prošlom stoljeću kuć je bio rukama muslimana a židovci ga uzeli koje godine? 1900? E pa tada. Tad je pola grada uzeto. Ili osmi? Ili deviti? Uglavnom Poznata stvar. Znači, trebao je pad 48. Bilo je planirano i nije pao. I poznato i to zabilježeno koje je sačuvuo mešćidu Aksa. Kuc je, znači, pola grada je uzeti, ali govorim, mešćid je sačuvan tada od strane Bošnjaka koji su tada bili u Kucu i odgođene je za 20 godina. Za 20 godina je odgođen pad Kuca. Ovo je, znači, bio taj 6. križarski pohod na ovakav način kakav je bio tako se tretira i kod njih odnosno mana još uvijek ostaje ostaje ta ideja ta ideja i misao i namjera da se da se uzme i zavlada Egiptom Vi znate da Egipat nasel je naselvić od El Qipt a Qipti su Copti su u stvari kršćanski narod u Egiptu. Logično je bilo da budu nazvan Egipt Misrom. Muslimani vladaju nje, muslimani su bude misr Misra nazvati, a ne Egipt, Eđipit. Ali eto, kad su došli, ovaj kad su muslimanske zemlje zauzete kol, prilikom kolonialnog osvajanja od strane Francuske pa Englijske, desilo se što se desilo i prevladole dan danas u knjigama je to, tako. Onda je našao, dolazimo, dolazimo do, znači, do sedmog križarskog rata. Ovo sam već najavio, znači da ćemo se kroz jedno predavanje prošetiti, kroz četiri križarska rata. Kršćanska rata. Ili... Ovaj pus stupa na scenu francuski kralj Luj IX. Zanimljivo za njih da je prije nego što ga uspio papa nagovori da krenu križarski rat, da je bio bolestan. Jako bolestan. Bojao se da će umriti. Pa se zavjetovao. Zavjetovao, ako prizdravi i ozdravi, da će uzeti križ i da će pokren krstaški rat. I tako je bilo. Prizdravio je i pokrenuo je. Ali ovaj put je krenuo sa 50.000 vojnika. Vojska je, znači, bila. 50.000 je sakupio vojnika i krenuo sa njima u krstaški pohod, sedmi po redu. Naravno, opet je cilj bio kuc da se vrati znači svetom mestu njima, zbog čega su pokrenuli sve krstačke ratove. Ali znači opet sa onom idejom, prvo zauzimamo Egipat, sjeverni dio Egipta rijeko Nil, deltu gdje se gdje se Račva rijeka Nil racvjetala, gdje je plodna, bogata da bi se mogli finansirati, da bi se mogli finansirati križarski rat, taj križarski rat. I tako su opet krenuli. Krenulis sa vojskom i opet uh, odabrao su da zauzme grad Dimyat. Ima ovde na kartu. karti Predstavlja ovaj ovde grad. Kada su njega zauzili, međutim ovaj nisu uh, uh, ispostavlja da nisu uzeli neke uh, ovaj ibret i pouku iz onog prethodnog križarskog rata petog, uh, kako kak su oni završili. Kada su zauzeli taj grad, e <coughs> uh, uh, Jedna prepreka se nova pojavila pred njima Ostra, kod, strana, kod muslimana. On su uzeli taj grad, znači trebali su da krenu nizvodno prema, prema Kairu, zauznu glavni grad Kairo i to je to znači završena, završena borba. Međutim, šta se dešava? Dešava se da nisu predvili nešto novo. Bili su neki novi događaj muslimanskom svijetu. A to je da je Ejubijska dinastija, znači o nasljednici Salahudna Ejubije, Da su oni jednu, jednu novu praksu uveli u svom načinu ladanja, a to je da su a, kupovali djecu Bilu kao roblje i tu djecu odgajali vjerskom i vojnom odgoju, odnosno da budu vojska. Današnjim rečnikom to kao neki ratnici, muđahidi, specijalci ili ono možemo reći islamski komandosi. I to je išla generacija, ta prva. E znači, od, od malena ih uzmu i odgajaju. I vjerski, naravno među njima djeci bude koji koji uopšte nisu muslimani. Šta dijete zna, dođe, znači uzme ga, donese ono pri privat i se vjeri počne klan nauči vjeru i tako dalje, nauči vjeru. I to pravi istinsko, nakon znači, da da da, da se drže vjere o, a isto znači provođaju sve vojne obuke. I naravno među njima se pojavi Oni koji su jaki sposobni, inteligentni, isplivaju na površinu, što je normalno, što je logično. I to je bila neka jedna nova snaga koju krišćani nisu predili. Nisu znali da, da, da će ih baš to dočekati. A to su bili poznati, kod istorijne znaze, ovo su Memalice. Memalik. Odnosno, Memalik to znači robovi, oslobođeni robovi. Oslobođeni robovi koji su stvari poslije odigrali jednu veliku ulogu u, u historiji islama i muslimana. Memalci su oni koji su koji su uh, uh, ovaj sedni krstaški rat zaustavili ga i uh, završio je neuspjevan porazom i ne samo to protjerali su sve memalci su ti koji su protjerali sve križare očistili su uh, islamski svijet od križara i ne samo to nego još bitnije u stvari to da su zaustavili napredovanja Tatara mongola koji su bil vladar skoro čitavim musliman svijetu i krenuli su prema Egiptu Završena tačka bila da zauzme Egipat, kao što su križari htjeli. I Allah je dao na, da, da na rukama ovih ljudi, pa ste, u nije mala stvar nađe. Pa ste, uzme djecu mali koji su robovi, pa na rastu budu odgajeni islamskim odgojom i vojnim odgojem i onda oni prerastu u snagu i moć i postanu vladari i vladaju u spostavi i, i uzdignu islame muslimane. To nevratna vratna stvar, to, to samo može islam. Tako da su Memalici, znači ti nešto što nisu, to su, znači, možemo reći, neki a, muđahidi, specijalci, komandosi, koji su odgrajeni za rat. Oni su oni koji su u stvari slomili Kićmu i krstašima a, i tatarima. Luj IX. pokrenuo je vojsko gdje su uzeli Dimjat. Uzeli su Dimjat zbog toga, a, u to vrijeme, znači, kad Kašani uh, htjeli da zauzmu dimyat. U to vrijeme je bio uh, bio na vlasti u Egiptu uh, Sa uh, Salih sa Nedžmudin Ajubi. Veš 10. godina, 10 godina bio na vlasti. Sa svojom ženom drugom. Sa svojom ženom takozvanom ne ste zaboravite, Šedžeretud Dur tako se zvala. Koja bila robinja, oslobođena robinja puno je volio. Bila mu draga i bliska i puno mu pomagala. O njoj ćemo posobno završiti predavanja, govorit ćemo o njoj, jer je jako bitna osoba. Ima svojih fadileta i fadlova, ima i stvari koje se pregovaraju. Znači, tad Louis IX, francuski kralj i car, znači, nakon što je zauzeo Dimjat, krenuo je dole nizvodno I povukla se muslimanska vojska sa, sa Lahudinom. Desila se znači, pa Dimjate zbog toga što je, što je vojska koja je trebala čuvat sa brdovima, sa lađama. Ona je napustila i pobjegla. Izdala je na tom mjestu. Pa su oni samo krenili izvodno prema gradu do grada Mensure. I ima zabilježenje, imate na kartu ovdje je Mensura. I tu se desila ta poznata velika bitka. U tom gradu tada se dešava... Znači, dešava se jedan veliki problem, točno spomenut ćemo poslije za priču ove žene, žene, žene vladarice muslimanske, žena vladar, sutanet Misr, šeđeret u Dur, vezanom za nju, jer njen muž tada Salahu, Salih Jubi, Nežmudina Jubi, on je tada baš u toj bitci, na početku biti, još se nije desila bitka na Mansuri, da dođu križari da, da, da zauzmu Mensuru, nije se jedni to desilo, a on je već preselio. Uglavnom, skraćeno rečeno, tad su Memalici, oni su zajedno, znači unutar vojske, oni su bili glavni u vojsi, napravili su zasjedu u gradu Mensura, križarska, križanska vojska, napravili takvu zasjedu, da križarska vojska kada je ušla, mislila da je prazna grad, jer se dimijat, stavno ništa napotilo grad. Grad muslimani su napustili grad, pa su oni računali, evo drugi grad, muslimani bježi napuštaju i ušetali se u grad. Kad su ušetali u grad, muslimani su ih okružili, napali sa svih strana, zatvorili im izlaz, nisu mogli izaći. I, e, i znači sva vojska stradala, kažu, od njihovih forsana, od ovih e, templara, posljedni ratnika, samo jedan ili dvojca se spasili. Ostalo sve pobijeno ili pohvatano. Čak i sam je zarobljen a a lui deveti sam car je zarobljen i i njegov brat je ubijen koji je došao doveo mu pomoć ogromnu pomoć doveo iz Europe iako je krenuo sa 50.000 on je on je on mu do, do, doveo pomoć u ljudstvu. tako da se da je a, u bitci na mansur poznata velika bitka da je tu znači križarska vojska znači desetkovana znači unična potpuno znači nisu nisu porađovali tek nisu vratali Znači, nakon, znači napravili su i zasjedu da su ušli mirno, polahko u grad, misleći da je grad ispražnjen, da je ostavljen. A onda su ih zatvorili grad, ušli sa svih strana i pobili nešto pobili, nešto pohvatali i tako dalje. I zanimljivo se dešava to. A to se desilo u 1250. godini. Ja u 1250. godini po Miladiju. I time završava sedmi kršćanski križarski rat sa porazom, naravno. Velikim porazom. Ali u muslimanskom svijetu je dešava nešto drugo u svimanskom svijetu, to je pobjeda pobjeda na, znači, od strane Ejubijske vlasti, jer je bio Salih jer je bio na vlasti, Salih Ejubij, Neđmudin Ejubi, a isto vremenom se tada dešava stvari, i to je kraj Ejubijske države vlasti. Kako kraj? Jer je preselio Salih, Neđmudin Ejubi, je tada preselio u toku te bitke, su prije bitke je preselio. I dešava se tada da memalici preuzimaju da Memalic u stvari preuzimaju državu i ubisku. Prvi vladar koji je bio u Memličkoj državi, državi oslobođenih robova, je bila žena. Šeđeretudor. Žena od Saliha i Ubije. Od tada, znači od tog perioda, znači ovdje šta je zanimljiva stvar. Da su robovi skinuli s vlasti vladare. Robovi su postali vladare. A onda istovremeno, istovremeno se dešava da, u tada, da se tada pojavljuje ta ogromna velika e, horda, sila, vojska, snaga, odnosno Tatara-Mogula koji napredu sa istoka i hara i muslimanski svijet. Poznat ono što su radili u Bagdadu. A održajem predavanje o tome, o Tatarema i njihovim osvajanjima i kako su završili. Oni nadiru sa istoka, koji je mogao zaustiti jedinost i mogli zaustaviti mamalci i oni svi zaustavili. No, We will talk about it when it comes to so, the time. This is 7th Christian Christian